Érdekérvényesítés. Lakossági akaratok. Társadalmi nyomás. Közösségi akciók. Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM98-on. Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Ma három vendégünk lesz, a harmadik az majd csak később fog érkezni, de mind a három, minden három a Gyöngy-Bavói Védelmi Alapítvány körül dolgoztok, ami ugye egy izgalmas dolog, hisz egy olyan e, tevékenység kapcsán fogunk beszélgetni, amelyik, e, hát nem egy tipikusan budapesti téma, és e, e, mégis e, valamiképpen ti itt vagytok most Budapesten, és e, hát a, gyönybagoly Védelme alapítványról én ugye nagyon keveset tudok, de ezt majd mindjárt elmélyült ebben megtudjuk, hogy mi az, ami még érdemes tudni róla, de az mindjárt föltűnt, hogy a honlapon ott van, hogy a és még ami a gyönybagolyokon túl van, hisz mi valamilyen esméről fogunk beszélgetni, amik tulajdonképpen a, a gyönybagolyokon túl van, és ez pedig egyfajta, hát egy ilyen civil, tudásnak az elmélyítése, vagy valami én most egyelőre így fogalmazom meg, és aztán ti majd elmondjátok. Árvai Márton az egyik vendégem, Patkó László a másik, és majd Orosz Márton lesz a harmadik. Árvai Márton, azt először, hogy egy kicsit beszélj már erről az alapítvány, mert olyan izgalmas egyáltalán az ember, hogy gyöngybagoly az ember, nem is tudja éjteni, mire gondoljon. Üdvözlöm a hallgatókat. A Gyönybagoly Védelmi Alapítvány 97-ben alakult, természetvédelmi civil szervezet, és az első tíz évét azt elég szigorúan a hazai épületlakó bagolyfajta. Ezek azok utat, a bagolyok, amik a templomtoronyban laknak? Igen, igen, uh -huh. igen. Tehát a gyöngybagoly uh -huh. az. Többnyire templom tornyokba Nem, nem, ez egy közepes méretű. És ez, ez egy, ez egy kiveszőbelevő fajta? Ő bizonyos tényezők veszélyeztetik uh -huh. a fönnmaradását. Tehát maga az alapítvány az első tíz évét azt inkább a, a szigorúan vett fajvédelemre uh -huh. fordította, és ezt követően a későbbiekben bejöttek különféle ösztöndi programok, illetve ilyen helyi úgymond vidékfejlesztéssel mm. foglalkozó programok is, amik szélesítették a szalapítvány tevékenységi körét. Hát, most 2015-re a, a tevékenység az igazából három lényeges elemre szélesedett. Az egyik még mindig természetesen megőrizte a, a Fajvédelmi tevékenységét, uh -huh. tehát folyamatosan ö, részt vesz ilyen-olyan természetvédelmi uh -huh. az Az konkrétan mit jelent? Fölmásztok a templomtoronyba? Igen, konkrétan igen. És ott mit csináltak? Ö, a gyöngybagoly, mint ö, uh -huh. viszonyos tényezők által veszélyeztetett faj, az, az élőhelye következtében eléggé rászorul a, az emberre. Mi, mi az, az ember. ami veszélyeztető? Mert a templomtor, nem sokan járnak. Nagyon sok templomtornyot leginkább a galamboknak a, a, Ezek a tevékenységéhez kötődően behálózák, illetve jaj. elkerítik, és jaj. így a, a vállatnak a természetes költőhelyétől elzárják, vagy jaj. még rosszabb esetben bezárják a templomba. Jaj. És ez egy olyan beszélyeztető tényező, ami ellen úgymond szükséges egy beavatkozás. És hosszú évszázadokon keresztül ez nem okozott problémát, hiszen amíg ö, természetes módon, tehát elektronika nélküli uh -huh. berendezések voltak, tehát harangok voltak a templomba, akkor ez nem jelentett problémát. Hiszen... Ö, Mert eljösszották a galambokat is az emberek, akik felmentek. Nem, nem inkább az, hogy a, tehát a, az új elektromos harangokra veszélyes a, a galambok tevékenysége, oh. ennél kicsit Aha. konkrétabban a, a baglyok ürüléke. Na és ilyenkor ti mit csináltok? Hát mi, Azért ez, ez is érdekes nagyon. Mi inkább a magára, tehát a gyöngybagojra koncentrálunk, mint fajra. De mi oda visszik egy odút neki, vagy mi? Van, igen. igen, egy mm -hmm. költőládát szoktunk kihelyezni mm -hmm. a templomokba, illetve bizonyos ö, templomokba, ilyen úgymond, költőtér választással egy külön fészkelőhelyet uh -huh. biztosítunk az állat számára. Ezt gondolom inkább a blébánosokon múlik leginkább akkor, vagy akik hát, kész a jó a kapcsolat, jó a kapcsolat. Uh -huh. könnyű elkérni a, a kulcsot, amikor a előrzést végezzük. Uh -huh. A másik fontos tevékenység ugye a, a gyűrűzése az állatoknak. Uh -huh. Így lehet biotikai adatokat Ez a anybaboj ez egy nagyobb területet be repül vagy? igen igen És de nem ez marad egy helyen költő tehát amikor a költő mm. a költő helyén költési időszakban az állat nem vándorolt tehát akkor egy pár négyzet kilométeres területen belül marad a Templom, és viszont amikor kiröpülnek a fiókák, ők igen, tehát a távolabbra is elhívnak, tehát több száz ők. kilométerre elvább is mehetnek a az uh -huh. illetve a természetes uh -huh. élőhelyről. És tulajdonképpen mi történt az alapítványjal, hogy, hogy, hogy elkezdhetek a baglyokon túl az emberek erés foglalkozni? Hát jött, jöttek olyan lehetőségek, amik ö, egy kicsit túlmutattak a szigorúan mm. vett fajmédelmen, és inkább a, az egész természetvédelmi szektornak a megerősítését célozták, illetve egy bizonyos mennyiségű, úgymond ilyen társadal, a környezeti mm. nevelésen keresztül mm. ö, újabb ilyen, tehát bővült a tövékenységkör ez ez hogy új fel ez, a, ez az igény úgy, hogy egyszerűen éreztétek, hogy valahogy ö, ö, tehát túl kicsi a, mondjuk az emberek érdeklődés, és nem tudjátok elérni, vagy valamit tennetekkel, vagy pedig egyszerűen, hát mondjuk idézőelben mondva, a templom ugye más perspektívából látja az ember az egészet, és ezért ö, egyszerűen ö, éreztétek, hogy, hogy többet is kell tennetek, mert hát nagyon ez... fontos volt uh -huh. a lakossági szemlélet formálás, uh -huh. de tehát egyre több, ez igazából az egész szektorra is jellemző volt, hogy egyre inkább a szigorúan vett fajvédelmen túl is elkezdtek gondolkozni uh -huh. a, a szakemberek, és itt a, kicsit az élőhely kerestül, keresztül, ugye, tehát ka, valamilyen szinten kapcsolódik a mezőgazdasággal és a, uh -huh. a helyi lakosokkal, uh -huh. Tehát ez is egy tényező volt, illetve... A, <tos> ez az is rendő, hogy ilyen, valami nem csak uh, izgága civilekké válthatók egyesek számára. Igen, igen, igen. Uh -huh. és uh, valamilyen szinten pedig a, a forrás hiány is uh, egy tényező uh -huh. volt, hogy a, míg 97-től 2007-ig mondjuk könnyebb volt ilyen szigorúan vett fajvédelemre forrás... Uh -huh. szerezni. 2007 után mondjuk megcsapantak ezek a források, és több civil szervezet is új lehetőség után nézett, és ez volt a másik tényező, uh -huh. amivel ezek az ösztöndi programok begyűrűztek. A... Ami, szóval... ami tulajdonképpen titeket most idehozott, az egy norvég civil alapos program, ugye, aminek egy nagy része Izlandban Folyt. Ő és egy kis résszel. Igen. Igen, igen. Csak nekem tűnik olyan nagy, hogy elvenni Izlandba, <gül> az nem mindennapi. És mind a ketten voltatok Izlandban Igen. Mm -hmm. egy, ugorjunk most akkor erre a, a, az oldalára, hogy egy kicsit uh, azt a fajta... Szóval mi az, amit ott mondjuk tanultatok, és mi az, ami, ami, ami mondjuk olyasmi talán szemléleti különbség, amiben, mi, amiben nekünk nagyon sokat kéne tanulni, vagy van egyáltalán ilyen, persze. Hát a, az Izlandi Partnerszervezet, a Seeds Volunteering Iceland, egy önkéntesekkel foglalkozó szervezet, tehát nagyon sok önkéntes, koordinális, uh -huh. különböző, nem szigorúan természetvédelmi, hanem környezetvédelmi és egyéb ilyen társadalmi ö, pályázatokba, illetve projektekbe tevékenykedik, és hát ezt a, ezt a rengeteg embert rendkívül jól tudja koordinálni. Uh -huh. És igazából, amit én láttam, e, mint erősség, az ez volt, hogy ebbe, ebbe ők rendkívül uh -huh. hatékonyak tudtak lenni. és Látszik. Köszönöm, hogy is a hallgatókat. Uh, igen, uh, Hát ugye ez az egész történet, ez úgy kezdődött, hogy el lehetett nyerni ezt az ösztöndíjprogramot, programot, vagy nem tudom, ezt a tanulmányutat Izlandba, és hát ez több pilléren állt, tehát hogy mi ez arra a kérdésre, helyikus egy bővebb válasz, hogy mit tanultunk. Az egyik pillér az volt, hogy megismerjük a kinti környezetvédelmi, természetvédelmi problémákat, mm. Meg tanuljuk, vagy eltanuljuk azt, hogy ez a Seeds nevű marciáltal említett civil szervezet ez hogyan tudja magát föntartani, hogy tud ilyen sikeres szervezet lenni, illetve ők, ők is foglalkoznak egyébként a közvetlen természetvédelmi programokkal? Hát ők kinőtték magukat igazából egy ilyen környezetvédelmi természetvédelmi szervezetből. Mm. Az elején úgy indultak, hogy ilyen környezetismerti táborokat, illetve ilyen, ilyen természetvédelmi táborokat, környezetvédelmi táborokat szerveztek, tehát például parttisztítással, turista mm. utak kiépítésével hasonlóval foglalkoztak. Vártak elsősorban külföldi önkénteseket, akik bizonyos minimális összeget fizettek is azért, hogy kint lehessenek mm. és dolgozhassanak, illetve hát ilyen jellegű tapasztalatokat szerezzenek, és ezután ők is nyitottak, és észrevették, hogy van még lehetőség, van még potenciál Izlandba, és már különböző kulturális programok, tehát például fesztiválok szervezését, felépítését is vállalták, mm. meg egyéni vállalkozóknak, farmereknek, például a, tehát a gazdálkodóknak a farmjain, segítettek be ezek az önkéntesek ee, ott dolgoztak velük. Nem tudom, mennyire analógati helyzetetek. Úgy elsőre sok hasonlóság van abban, ahogy, ahogy mondjuk ti is kibővültetek a, a tevékenységkörrel, de mondjuk őket mi vezettünk inkább az, hogy ha csinálnak egy önkéntes munkát, akkor megpróbálják úgy csinálni, hogy meg is lehessen belőle élni, és akkor ez vezetett, vagy pedig egy, egy másik fajta küldetés, ami, ami, ami, ami épül az alap, tevő, alap dolgokra. Hát az, hogy ő, őket eredetileg mi vezette, azt így konkrétan nem tudnám megmondani, de az egészen biztos, hogy Izland ugye jó adosságokkal rendelkezik ilyen szempontból, tehát hogyha azt mondjuk, hogy egy Pár száz ki lehet oda jutni, és akkor az adott önkéntes az kap szállást, kap élelmet, és még ráadásul nem is 8-10 órát kell dolgoznia, mm. hanem csak néhány órát egy nap, ami ráadásul adott esetben egy érdekes munka és érdekes társaságban is történik. Mm -hmm. uh, akkor azért nem gondolkoznak olyan sokan, főleg nyugaton, hogy akkor megéri ezt kifizetni, és akkor mm. a szállás és élelmi, élelmezési költségeket ugye nem nekik kell állni. Hát Izlandot sokan ismerik, főleg ugye a 2010-es vulkán kitörés után, mm. tehát ilyen szempontból mondjuk jobb adottságokkal rendelkezik, vagy jó adottságokkal rendelkezik. De mondjuk Izland az egy természetközeli világ, nem, mint Magyarország? Hát ez nézőpont kérdése, Én úgy gondolom, hogy Magyarországnak is megvannak ezek a természeti értékei, lehet hogy egy picit kevésbé jól kommunikálunk róla. Azt tény mondjuk, hogy mindenképp ez a, ez, a, ez a, nem tudom, ilyen romantikus kijetlenség így ez jellemző iszonyra azzal, hogy 300 ezeren lakják körülbelül mm. és. Uh, a pont a vulkánkitörés után, igen, 300-400 ezeren látogatták évente turisták, uh -huh. aztán 500 ezeren, 1 millióan. tehát most már ilyen 1 millió körüli turistata megfordul meg. Hát valószínűleg ez a, ez a kiétlenség az, ami, ami vagy ez a, ez a szép, érintetlen természet, ami e, tetszik a turistáknak. Egyébként de az a turisták egy... nem teszik ezt szörnyre akkor a vége? Uh, igen, ez érdekes kérdés. Hát ugye 2010-ben volt ez a vulkánkiterés, és utána ugrott meg eléggé a turisták száma, és ezzel mi is kérdezgettük kint a fogadóinkat, hogy ezzel a szízet meg a többi szervezetet, több civil szervezetnél is voltunk, hogy, hogy mégis mi a véleményük a turistákról, hogy hogyan befolyásolják ezt az értékes természeti környezetet. És hát olyan szempontból teszik csak tönkre, hogy kijárkálják, taposási kár, erózió, ezek eléggé komoly károk tudnak lenni, még Nekünk az volt a benyomásunk, hogy e, sok helyen még nem készült fel teljesen Izlandra, arra, hogy ilyen mennyiségű ember fogadjon. Mm. Hát vannak kiárt turista utak, azok teljesen degradálva vannak, de mm. egyébként e, a szigetnek a 40%-a gyakorlatilag fél évig nem látogatható a folyamatos hóborítás miatt. Mm. Tehát nagyon sok olyan különleges most mondjuk, Mert az ember elsőre arra gondol, hogy hát azért jó hideg van, meg sok növény nincsen, hát azért sziklákon sétálni talán nem okozhat akkor a nagy kárt, hogy nem igazán így van. Hát, hát a sziklákon sétálni talán nem okozhat annyira nagy kárt, de hát ott is van termőtalaj, ott is vannak olyan mm -hmm. földek, amik, amik... Sőt, az egyik legkomolyabb kár éppen a alacsony erdőborítás miatt az erózió, mm -hmm. Iszlannon a erózió. Talán. Igen, mm -hmm. igen. Ö Mondjad. Egy kicsit Márcsi. még visszatérnék magához a pályázathoz, hogy hogyan is kerültek a, a CIEK Izlandra, meg hogy mi volt a lényege. Tehát a kiírás során igazából hat uh, civil szervezeti dolgozót kerestünk, akik uh, erre a kéthétes tanulmányi útra tudnak utazni. És a lényeg igazából az volt, hogy ők az ott megszerzett tudást, illetve a tapasztalatot uh, itthoni, szalamegyei, hasonló, az izlandi táborokhoz hasonló ö, táborokba hasznosítsák. És ö, tehát ennek a kiutazásnak a feltétele is az volt, hogy, ö, hogy vállalják, hogy, hogy utána két ilyen táborban, tehát a táborban ők vezetőként uh -huh. segítik ezeknek a táboroknak El, a lebonyolítását. Ezekben a táborokban már azt adjátok tovább, amit ott tanultatok? Igen, eléggé sok mindent nyilván a kiválasztás szempontjából az is fontos volt, így visszatérve oda, és aztán válaszolok az eredikérdése is, hogy, hogy már valamilyen ilyen környezetvédelmi, természetvédelmi, civil tevékenységben részt vegyünk. Én a Pangea Egyesület, Pangea kulturális és Környezetvédelmi Egyesületnek a tagja vagyok, ott környezeti nevelés és ilyen, ilyen jellegű táborok uh -huh. tartásával is foglalkozunk. És... Emiatt van valamilyen kompetenciánk a táborvezetésre megtartásra, és még tanultunk a Szídzesektől, az izlandi fogadószervezettől, akik meg nagyon régóta foglalkoznak már hasonló táborokkal, és hát tulajdonképpen táborvezetői kompetenciákat szedtünk jó. ott is magunkra. Innen folytassuk egy perc van, jó? Című, a civil rádióban, Bányai Géza vagyok. Árvályi Márton és Patkó László van velem. A Gyöngy-Bagói Védelmi Alapítvány Norvég civil alapáltal elnyert tanulmányi programjáról beszélgetünk, ami nagyon izgalmas, mert ugye Izlandon történt, és most egy kicsit el is kell mondjátok, hogy tulajdonképpen hogyan és mint történtek ott a dolgok, és egyáltalán hogy, hogy alakult ez a program. Hát ez az izlandi tanulmányút, ez egy része volt ennek a közepes pályázatnak. A pályázatból ez tulajdonképpen csak két hetet jelentett, és akkor a már említett öt szalamegyei tábor szintén, tehát egy-egy uh -huh. hetes lesz. Itt a témákat tekintve lesz egy vidékis tájvédelem, egy ökoterápia tábor, egy fajvédelmi tábor, egy élőhelyvédelmi tábor, illetve egy kommunikáció és karrierépítés a természetvédelembe. Című. De ez összefügg az izlandi kezdéssel? Igen, igen, tehát itt a, uh -huh. a, a kiutazott résztvevők lesznek a... Tehát ők adják vissza gyakorlatilag, Igen, igen minden egyes táborba, ketten fognak uh -huh. ebből a hat főből részt venni, és segítik a a levezénylés, uh -huh. illetve a lebonyolítását a táboroknak. Hát a pályázatról még annyit, hogy a legfontosabb uh, célkitűzése az az, hogy a, a természetvédelemben aktívan tevékenykedő, illetve elhelyezkedni kívánó hallgatókat, illetve álláskeresőket segítse, és uh, nekik szeretnénk... Uh, Lehetőségeket biztosítani. Egyrészt ez az Öt Zalemegyei Tábor is, tehát itt is résztvevőként jelen lehetnek ezeken a táborokon. A feltétel az, hogy valaki a, vagy aktiválás kereső legyen, vagy mm. egyetemi hallgató. Ez most még nyitott program, tehát ez egy olyan, amire most Igen, ennek a kiírása a következő két hétben biztos, mm. hogy megtörténik. És, Ezt nálatok meg lehet majd tudni? Igen, igen, a, a Honlapon, illetve mondd meg a... meg, a Honlapnak a címét, hogy a, kit érdekel, ez már most... Tehát a gyöngybagoly.hu, és a Facebook oldalon pedig a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány így megtalálnak. Tehát könnyű megtalálni teket. Egyébként elég beírnő, hogy Gyöngybagoly a harmadik illetve, vagy másik található vagy tök számos más <laughs> ilyen... Uh, honlapon, úgymond ilyen uh -huh. felkapottabb uh -huh. uh, portálokon is elérhető lesz majd ez a kiírás. Uh -huh. Szintén a, a pályázatnak egy része lesz egy ö, belső pályázati lehetőség, ami meg, pedig civil szervetek uh -huh. számára ö, lesz elérhető. Itt igazából ez egy ötlet pályázat lesz, ahol a, a civil zöld szektornak az ön megerősítésére várunk pályázati uh -huh. ötleteket illetve tehát, uh, in innovatív és uh, reálisan me megvalósítható Ülülfonság. ötleteket várunk egy uh -huh. ilyen kisebb szakdolgozat terjedelemben, uh -huh. és ennek a, a nyerteső pedig egy angliai ösztöndíjban uh -huh. fog tudni részesülni. Uh -huh. hát, tulajdonképpen ez egy ilyen aktív... Uh, Hát most hadd mondom, nevezzem így ilyen karrierprogramnak, vagy valami, valamekkora karrier, mert valakit el, el tud indítani valahonnan, valahova. Ugye nem, nem, talán nem olyan karrier, mint hogyha egy nagy filmnek a főszerepét adták volna, ellenben akit ez a téma érdekel, annak ez egy borzasztó fontos lehetőség. Szóval gondolom? Igen, ezt én is úgy gondolom, hogy ezek a programok, ezek valamiképpen ilyen táptalajt biztosítanak azoknak az embereknek a számára, akik szeretnének valahogy önfejleszteni. Uh -huh. Szerencsére több ilyen, meg ehhez hasonló program is van, főleg fiatal egyetemistáknak, vagy BSC-seknek, msc seknek, -seknek. Hát van azért a doktorandusz korosztálynak is hasonló, hasonló program, ugye erre is lehetett pályázni. Ezek szerintem kifejezetten azért vannak, hogy mm. ne csak a, a formális oktatás keretei között próbálja mm. ki magát az ember, hanem valahogy ő, tudjon máshonnan is információkat mm. szerezni, így ottabb szemben járjon a világba. Hát a leggyakrabban az alapítványt egyébként az angliai ösztöndíjjal, az angliai természetvédelmi ösztöndíjjal hozzák összefüggésbe, illetve az, a, tehát az viszonylag szélesebb körbe ismert a szférában. Ez is igazából arról szól, hogy szólt egészen pontosan. Ez, ha jól emlékszem, akkor kétszer, három éves, tehát összesen hat évig, tartott, illetve 6 éven keresztül küldtünk ki ö, magyar álláskeresőket, illetve hallgatókat, akik egy angliai természetvédelmi civil szervezetnél. Arra vagyok kíváncsi, hogy tulajdonképpen mi az, amit meg lehet tanulni. Lehet, hogy nyilván, ha több táboron keresztül fogjátok elmondani, akkor itt csak nagyon keveset mondhatok, de néhány dolg dologról, beszéltek már, ami, ami mint hogyha mondjuk, mondjuk egy, egy táborban ülnék én is, és, és, és, és, és hogy mondjam, tehát am, amitől valami kinyílik, ami, amire eddig nem beszéltünk. Ez kettő különböző dolog, amit kint meg lehetett tanulni igazából, és a táborokkal szigorúan véve kapcsolatos, azok táborvezetői kompetenciák voltak, tehát hogy hogy uh, hogyan ismerkedjünk a táborlakóinkkal, hogyan uh, vezessünk programokat nekik. Egy pillanat hogyan, ez a táborra, ez az önkéntes táborok, ez az önkéntes programhoz kapcsolódik, amit, amit te is említettél. El, hogy, hogy ennek ez az eredménye. Most az igen, de az hogy egy, egy ilyen hasonló programot uh, szeretnétek ti is felépíteni, hogy ide is jöhessenek önkéntesek, és, és segítsék az itteni dolgoknak a föntartását, miközben ö, ö, ö, dolgoznak is valamennyit. I, I, igen, ez, bocsánat, ez a program ez ez így, így kapcsolódik? Ez pedig a másik dolog, amit meg lehetett tanulni. Uh -huh. Tehát, hogy egyrésztről ezek a gyakorlati kompetenciák uh -huh. voltak másrésztről pedig hát azt lehetett valahogy így lebontani így a szervezetről, hogy miért működik jól. Hát azért működik jól többek közt, mert eléggé sok embert tud megfogni, eléggé sok embert tud behívni, akik hajlandóak valami minimális összeget fizetni is, uh -huh. és hát valami hasonlónak a, a megvalósítása. És rendkívül jó a kommunikációs stratégia. igen. igen. igen. Valami hasonlónak a megvalósítása hosszú távon akár Magyarországon is működhet, hiszen, mint ahogy mondtam, szerintem vannak olyan természeti értékeink, akik, amikkel meg lehet fogni Magyarországon élő önkénteseket is, meg akár külföldi önkénteseket is. Ha most a, hogy mondjam csak, csak ugye Magyarországien Magyarország ilyen közállapotokra gondolok, és ugye a kommunikáció, itt, itt kétféleképpen, hát, találkozik egyből az ember, Ugye a politikusok azt mondják, hogy nem helyesen kommunikáltak, amikor valamit elrontottak, és hát próbálják kommunikációval kivítani, amit hát tettekkel kellene kievítani, tehát az ilyen porhintés kategória. A másik elemben az, hogy tulajdonképpen nagyon nehézkes és nagyon hiányos általában a, a, a, a kommunikáció, nem csak a tájékoztatás, hanem egyáltalán nagyon-nagyon részlegesen és hiányosan közölnek egymással általában az emberek dolgokat. Tehát most mi is beszélünk arról, hogy a utcatáblák nincsenek kirakva, vagy a vagy a tudom én, az nem tudod, hogy, hogy előtt van egy tábla, hogy mit tudom én Miskolc-ra tartasz, és akkor van egy tábla egy kis faluról, mert az a, a közelebb miközben előtte az volt, hogy Miskolc, és utána el vagy bizonytalan, vagy eltévedtél. Tehát ilyen apróságok, ami, ami azt jelenti, hogy, hogy valahogy a lényeget vagy nem, nem is értik talán az emberek, hogy mit kéne átadni, vagy van egy ilyen problémánk? Mert amikor ti önkéntesekkel foglalkoztak, akkor a, a kommunikáció ezek szerint úgy látszik nagyon fontos, hogyha idáig jutottatok. Hisz, hisz nem olyan egyszerű, hogy gyere megyünk a izébe, és akkor ott ki, hogy, hogy jutottatok el ugye a bagolytól idáig. Valami hiányzott, nem? De te a, is, kérlek, ezeket te is ugye, te, én, te nem bagolyokkal foglalkozt Nem, nem, nem, én hát alapvetően a Szent van Egyetemnek vagyok egy doktorandusz hallgatója, uh -huh. de mint önkéntes, vagy civil alpanga egyesületbe dolgozom. Hát... Igen, a, arra a kérdésre válaszolva, hogy mennyire fontos a kommunikáció, vagy ha mennyire rosszul kommunikálunk, arra azt tudom mondani, hogy a, tehát nem az a gond, hogy az emberek nem értenek meg dolgokat, mert, mert nem az, az a, az a, az a probléma, hogy aki mondani szeretne valamit, az nem eléggé ö, konkrétan vagy célirányosan kommunikál. Uh -huh. Igen, ezek elsajátítható készségek, hasonlókról is volt szó kint egyébként. Uh -huh. Ezt általában az emberek ilyen-ilyen humbugnak gondolják, pedig... Ö, Fontos lenne arról nyíltan beszélni, hogy a különböző egyesületeknek milyen feladatai vannak, ahogy itt Marci is mondta, akár hogyan váltanak a feladatok között ezek az egyesületek. Ez miért történik, és hogy milyennek a haszna végtére is. Mm. Ezeket, ezeket nagyon feketén-fejéren el lehet mondani. Ö, igen, azt meg elfelejtettük hogy ugye tehát volt ez az, ez az angliai ösztöndi lehetőség a, magyar kezdők számára, és itt még nagyon fontos volt a, a nyelv is, tehát, hogy az angol szakmai nyelv az mennyire uh -huh. fontos a, a, a sikeres elhelyezkedéshez, uh -huh. és ebben mi úgy láttuk, hogy, hogy talán még van, tehát hagy némi maga, valót maga utána uh -huh. a, a, a félre igen, uh -huh. és hogy tehát nagyon sokan, tehát nagyon nagy uh -huh. az igény erre, erre a típusú ösztöndiakra, hogy hogy ugye itt nemzetközi szinten is nagyon fontos a, a civil szervezetek, illetve a természetvédelmi szervezetek számára a, a kommunikáció, illetve a szakmai nyelv, és ugye Magyarországon van egy ilyen hatalmas igény erre, hogy, hogy fejlesszék magukat ezek a szakemberek, illetve álláskeres. A Ez a fajta hogy mondja, mi ez a belső formálódás, vagy átalakulás. Mert úgy érzem, hogy valami ilyesmi megy abban vég, végig, aki részt vesz ezekben a programokban, gondolkodás mondja, hogy hozzáállása meg kell változzon. Ez mennyire, mennyire lép túl a szakmai kereteken? Mert mondjuk egy dolog, hogy mondjuk a szakmai nyelvet megtanulja valaki, hogy ez nagyon ez egy, tényleg egy szakmai cél. De mondjuk ez a táborvezetés, amit említettél. Ez most úgy tudik, hát igen ehhez a programhoz ez kell, de valami ö, olyan kompetenciát is jelent ez, amit, amit utána általánosan tudsz használni, esetleg, ö, esetleg az élet egész más területén, mint, mint öntudatos civil, aki, aki a, a, a, a, hogy mondjam, az ember érdekét, polgári érdekét akarja adott esetben érvényesíteni. Ezek, ezek benne vannak-e, vagy, vagy van-e fajta hatás? Hát szűk értelemben már úgy benne lehet mindenképp, hogy az ember feketén-fehéren beszél arról, hogy, hogy mit csinál. Ennek mindenképp van értelme. De az meg, hogy egy ilyen program, vagy egyáltalán egy ilyen átalakulás a szervezetnek, vagy, a, vagy az egyének, az, az milyen, milyen átalakulás mégis, arra szerintem az jó példa, hogy... Én élővilággal, vadvilággal foglalkozom, és amikor az Egyesület munkájába részt vettem, vagy elkezdtem részt venni 2008-ba, akkor ezekben a süni-sündörgő nomád gyerek gyerektáborokba vállaltam részt, és főleg azért, mert úgy gondoltam, hogy sokkal több szakmai tapasztalatot magamra tudok szedni így, hogy ezekben a táborokban részt veszek, és magyarázok a gyerekeknek, vezetem a túrákat, de hát egy idő után kialakult az, hogy én szeretek is ezekkel a gyerekekkel lenni, szeretem is az otthoni társaságot, tehát ez egy teljesen más jellegű kommunikációt, más jellegű kompetenciákat kívánt, pedig az egész onnan indult, hogy én terepen szeretek dolgozni, és pont. Tehát én is kezdtem el ezzel foglalkozni, a vadvilággal, állatokkal, mert szerettem terepen dolgozni, de hát sokkal jobban kitágult azért a, a Éppen ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. De mondjuk ez a fajta tapasztalat, ez mondjuk lehet, hogy nem ért pont ilyen ö, helyzet, de ö, nem tudom én a városba, ahol laksz, vagy a környezetbe, vagy a, a önkormányzata kapcsolatban. Tehát volt-e valami olyasmi, vagy érzel -e olyat, amit adott esetben ez egy olyan készség, amivel, amivel egy egész másfajta érdeket is tudsz képviselni. adott esetben nem is a, mondjuk a, nem a természetét, hanem mondjuk az egyszerű ember érdekét, akit tudja a politikusok hát, nagyon nehezen képviselnek ha, a ha, ha ilyen, ilyen tudást magam szedtem, akkor az tudat alatt, de minden bizonyal meg, megjelenhet, igen. Szóval te nem kötötted ezt a dolgot ennyire össze. Nem, nem, semmiképp sem. Én főleg... Tehát a zöld civil szféra ugye uh -huh. erről volt szó, szóval, igazából azért érdekel, hogy ez egy egy egy, csak egy lépés, nem? Igen, valóban igen. az, csak én picibe gondolkozok, uh -huh. hogy hogyan lehet együttműködni olyan szervezetekkel, mint például a gyöngy Védelmi Alapítvány, uh -huh. vagy hogyan lehet a saját egyesületünket uh, valahogy biztosabb lábakra helyezni, és hogyan lehet uh, minden több... Uh, szakmai információt ezeknek mm. az egyesületek munkájáról átadni az embereknek, mm. hogy megértsék, hogy mivel foglalkozunk. Hát azért mondom, hogy ez tudatalat, meg mm. nagyon kitágítva a képet, biztos vannak ilyen, ilyen információim is, de ö, alapvetően nem a mm. mindennapi életben nem ezzel foglalkozunk. Oké, okay, oké. Okay. Én olyasmi, olyasmire vagyok kíváncsi, ugye, mivel, hogy ha sem hallgatók, semmi valószínűleg nem találkozunk itten állatokkal, vagy még növények el sem hagyom, meg kéne védeni, vagy nem tudjuk, hogy meg kéne védeni őket. Ellenben, ellenben én az az érzésem, hogy talán tehát is tanulhatunk valami, tehát ilyenfajta ilyen tanulságat, hogy tapasztalatot szeretnék igazából tőletek hallani, amivel egy kicsit gazdagodom én is. Tehát most ne, azért, hogy ne menjünk valami nagyon szakmai dologba, amit tanulságos, de esetleg valójában nehezen tudjuk elhelyezni. Bár olyan a példa, nyugodtan mondhatod azt is. Hát még egyelőre nem értem konkrétan a kérdés, Arra gondolok, hogy itt ugye felsoroltad a tábornak a tevékenységeit, öt táborról van szó, és ennek némelyik szakmai, tudom itt határozottani, Némelyike pedig olyan, hát valami humán dolog, tehát az egy ilyen hozzáállási, vagy, vagy egy, egy, egy ahogyan érintő dolog, tehát nem, nem az, hogy, hogy, hogy mit és miért kell csinálni, de nem a célról szól, hanem az odavezető útnak egy, egy másfajta megközelítése. Hát azt hiszem, hogy az, az utolsó tábor nem, ami augusztusban lesz az egyhez Igen, a, mm. a, mm. a kommunikációs kariverjépítés. Hát uh, igazából mm. mi azt láttuk az angliai példákon keresztül is, hogy a, a kinti természetvédelmi szervezetek nem határolódnak el a, a társadalmi mm. tevékenységtől, és jóval szélesebb az általános körük illetve jobban be tudják vonni talán a, a helyi közösségeket ezekbe a, a felmérésekbe, és ezáltal a környezeti nevelés is sokkal hatékonyabb. És ezt a példát próbálnánk egy kicsit mi is képviselni ezekkel a táborokkal. Közben megjött Orosz Márton is. Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, hallgattam. Ja. Hallgattam, és szerencsére tudtam hallgatni, de közben útközben... Te legészet. is voltál Izlandon. Igen, igen, igen, Aha. igen. Most a, a Lacival együtt voltunk. Akkor körülbelül, tudtad, hogy miről beszéltünk. Ilyen, ilyen igen. tapasztalat, megosztást szeretnék belőletek ki préselni igazából. De hát, mivel én nem voltam ott, ugye nem látok bele, hogy mi minden történt, úgyhogy... Em, ti meg igazi ilyen szakemberek vagytok, azt látom, akik <gül> nem ilyen akik társadalmi... Akik De tág, azt az látom, hogy közben nagyon tágítjátok az univerzumot, de hát nem szociológus hallgatók vagytok, vagy nem tudom, de akik, akik állandóan valami világformáló dolgba törik a felüket, illetve ti csináljátok. Igen, ez, ez a fontos. Igen. Én Picit így, mint külső hallgatóval, hogy hallgattó nősort, igen. nekem valami jó érzés volt azt látni, hogy ugye a gyöngybagoly Védelmi Alapítvány hogy ahogy Marci bemutatta, hogy a Szídz is ugye valahonnan elindult, és aztán egyre tágabb és tágabb mm -hmm. réteget próbál megszólítani, és ér el, és hogy, hogy, a, hogy a nagyon szakos adott szakirányból, kezdjünk univerzálódni és univerzális irányba elmenni, mint egyes Igen. szervezetek is, meg talán mint egyének is, ahogy Igen. ezt Laci is mondta itt az előbb, hogy a táborvezetési tapasztalat, ugye az arról szólt neki, hogy tök jó neki szakmailag kim van a természetben, és ezért járja az erdőt. De közben hihetetlen jó kis táborvezetői tudást Igen. és gyerekekkel az együttműködésnek a élményét szerezte meg, és ezért ezzel ő is sokkal több lett, és már egészen Más értelmet nyer így az egész. Látok, uh... a gyerekeknek nagy a szerepe? Tehát a gyerekekkel a foglalkozásnak? Nálunk kifejezetten igen, a, a mi egyesületünkben van az a, a sünitábor, ami 8-12 éveseknek szól, ilyen normát természetismeri tábor. Aztán van a, a sündörgő tábor a 12-16-17 éveseknek. Mm -hmm. Idén-nyáron is lesz, ez minden évben máshol van, de minden évben tulajdonképpen ugyanarról szól, hogy a természeti értékeket valahogy közelebb mm. hozzuk a gyerekek számára. E, és e, a, korábbi, tehát a, kise, a kicsiknek szóló táborban ilyen kb. 100-an szoktak részt venni, a nagyobbak pedig 30 -an, 40 en És hogy az évekre visszatekintesz, ez, ez, hogy mondjam, eredményezett tudatosabb felnőtteket is? Hát az a helyzet, hogy én 2008 óta foglalkozom ezzel, tehát akkoradóan hát, kezdtem el. Azok a uh, gyerekek már felnőttek. Uh, és oly olyan uh, szempontból mindenki eredményezett tudatosabb felnőtteket, ami egyébként egy eléggé jó struktúrája az Egyesületnek szerintem, hogy uh, a későbbi táborvezetők vagy túravezetők, uh -huh. azok nagyon sokszor ezekből a gyerekekből kerülnek uh -huh. ki. Uh, uh, úgynevezett nagy segédek lesznek. Uh -huh. uh, Nálunk, a nagy ugye a táborvezetők, és akik végigjárták ezt a kvázi ranglétrát így a mm -hmm. kis tábor látogatótól egészen a felnőtt vagy fiatal felnőttig és utána úgy döntenek, hogy szeretnének továbbra is részt venni az Egyesület munkájába, akkor ők lesznek az új túravezetőink, az új mm -hmm. szakmai túravezetők, az új önkéntesek gyakorlatilag. Ilyen szempontból, igen, mindenképp azt lehet mondani, hogy de csak megint picibe ugye, picibe gondolkozva ez, ez működik. Igen. Hát én szerintem nem is nagyon gondolkozhatunk nagyon nagyobban, de egy perc múlva megint folytatjuk, hogy még mi lehet gondolkodni, jó? Csak. Most című műsorunkat adják. Bányai Géza vagyok. Árvai Márton, Patkó László és Horosz Márton, aki itt ül velem, akik a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány Norvég civil alapos programjának voltak a, a része, voltak most is, azok vagytok. A résztvevész ez a program, ez folyik, ugye? Igen. Ez, ennek, ennek van valami szép neve ennek a programnak? Ö, igen, egészen pontosan egy pillanat. a Ó, ennek ületében <gül> nagyon hosszú neve nem, mert nem... Igen, nem. nem. nem. nem. Majd te megtalálod, akkor mondd el, jó? Itt közben beszélgettünk arról, hogy, hogy, hogy, hogy Tizlandban maján más szervezetekkel is uh, találkoztatok, és hát ott mondhatok, hogy ott bálna, védejük is, meg más. egy pár dolog, mondjátok egy, hogy, hogy csinálják mások. Meg azért a bánákat valahogy ne felejtsétek -e. <gül> <Ne, gül> el. Jó. mondjuk a bálnavédelmi szervezet, egy érdekes dolog, az egy nagy nemzetközi szervezetnek mm -hmm. egy izlandi uh, helyi programja, uh, valójában, tehát ez nem egy kimondottan izlandi szervezet, hanem egy nagy amerikai uh, szervezet, amelyiknek az a neve vagy International Federation for Animal Welfare, tehát IFA V. Mm -hmm és ők sok minden nagy... nagy Ezek ilyen a nagy... bánavédők? Nem, és pont ez szép benne, hogy ők nem, nem, nem ilyen uh -huh. harcos, tehát, uh, tehát ugye a Greenpeace-szel uh -huh. asszociáljuk azt, hogy a igen, nagyon igen. fölmászunk mindenhova, és igen. mindennel nagyon konfrontálódunk. Ők pont egy ilyen uh, uh, diplomatikusabb útját választják a, a, a, hát a különböző fajvédelmenek, mert tulajdonképpen ők ilyen fajvédelmi programokkal De foglalkoznak, hogy inkább mondjuk, világszerte. Mondjuk rendben van, tip, mondjuk Hát a olyos pici housekeeper, tehát, tehát föl lehet menni, meg lehet fogni, stb. vagy nem tudom, én be lehet terelni valóban. De azért a tengeren, a bálnához hajó kell, meg ott nem csak a bálnához kell megküzdeni, hanem a halászokkal is, nem? Hát igen, alt, ők alternatívákat próbálnak kidolgozni uh -huh. mindenhol. Ugye meg kell egy a gyökerére, hogy tulajdonképpen mi okozza a, a problémát a uh -huh. faj felmaradásában, hogy a baggyoknál az esetben a hálózás meg igen, a, a templomtorony védelme. A nem mondjuk a bálna vadászat uh -huh. okozza a legnagyobb problémát, és akkor ott megfeleljük a, a bálna vadászat felvevő piacát úgymond ellehetetleníteni, ezt ilyen éttermeken, tehát a helyi éttermeken keresztül próbálnak a kommunikációs kampányt megvalósítani, uh -huh. illetve, illetve hát a ilyen uh, utcai uh, szórólapozás és halályhelyes gyűjtés keretén van belül... Tehát ez, ez sikeres vajon? Tulajdonképpen van. Tehát ott sok étterem csatlakozott már az ő kezdeményezésükhöz, és ki van matricázva az étterem ablakba, hogy, hogy ők bálnamentes kínálatuk van, éttermi kínálatuk van, mm -hmm. és akkor, akkor ezek az éttermek vállalják, hogy ők, ők nem forgalmaznak bálna húst, és ebben van sokan éppen, ami korábban már forgal forgalmazott bálnahúst, mm -hmm. és uh, a turisták ugye megkapják a kikötőben a, a, a szórólapot erről, uh, mm -hmm. tájékoztatják őket önkéntesek, egyébként a szídzes önkéntesek gyakran uh, uh, uh, őket a bálna néző hajó uh, Ne el is viszik az cégett, embereket bálnát nézni. Hát nem ők, de nagyon szoros együttműködés van, tehát partnerség van köztük. Uh, Ez adott esetben a halászoknak is egy... egy Pont egy alternatíva alternatíva, alternatív, igen. Igen, igen, hogy akkor, akkor legyen belőle egy turista, Igen, és hát sokkal és... nagyobb bevétel van a bálna hát nézés, nézés, nézőtúrában. Bál, tehát, hogy pont a, a. erre próbálják Ti is megnéztétek egyébként a bálnát, Meg, Vagy csak a sikerült Sikerült látnunk egy csukabálnát, vagy 300-400 méterre, vagy háromszor, igen. Ez egy idő utáni programon. Miután mi is segítettük a munkáját ennek az Egyesületnek utána, az volt a jutalom, hogy délután kimehettünk megnézni a, a bálnákat, és sikerült szerencsére látnunk is, majdnem az bédünket is viszont láttuk, de e, annyira a nem sikerült. Igen, e, igen rákülni, hogy azért mi egy szárazföldi nép, nép, nép vagyunk. Én legalábbis elég nehezen bírtam ezt a kis tengeri kalandot. E, Aztán még milyen szervez, milyen? Tapasztalataitok voltak, akikkel találkoztatok? Több, több szervezettel, hát civil szervezetekkel, meg állami intézményekben is voltunk, az állami, izlandi állami erdészetben is voltunk, az ő munkájukat is meghallgattuk, a természettudományi intézet Nagyból ugye érdekes, itt is azért nálunk az erdészet egy ilyen, tehát egy bizonyos szegényben elitt sokszor, tehát gondolkodásban sok, sok erdész az, az nagyon haladóan gondolkodik, lehet, hogy nem mindenki, de, de, de hát vannak erdészetek, ahol kifejezetten haladó elveket is vallanak. Mm. hogy ott, ott mennyire, mennyire van ez így be? Hát az a helyzet, hogy nagyon... Nem... Mert ez egy ilyen tudatos gondolkodás hát, egy hosszú, szakmában. Hosszú igen. távú, tehát az erdészetnek nagyon nagy különbség az, hogy elképesztő hosszú időperspektívába gondolkoznak Igen. egy átlag vállalkozáshoz képest? A szorosan vett természetvédelem és erdészet között eléggé komoly konfliktusok tudnak kialakulni, mert mi ugyan egy Kutatóintézetnél voltunk az állami erdészet uh -huh. kutatóintézetében, és hát tulajdonképpen szakemberekkel, kutatókkal beszélgettünk, de nekik is megvolt a véleményük, hogy a Izlandnak a Hát ez egy tundra jellegű erdő, ami nálunk ilyen bozótos, ez ilyen 3-4%-át borítja a szigetnek, és akkor azon kívül van még egy ilyen 0,3%-os betelepített kvázi rendes erdejük, amik általában fenyőkből állnak, különböző alaszkai és fenyőfajokból. Na most ők ugye igazából potenciálisan invazív, de legalábbis idegenhonos fajok olyan fajok, amik alapvetően nem illenek a szigetre. Amiket úgy hozhatnak. telepítettek be szibériába. Igen, úgy telepítettek uh -huh. be azért, hogy legyen tüzelő, azért, hogy legyenek uh -huh. még, uh -huh. nem tudom én, valamilyen szinten természetes élőhelyek, illetve elsősorban azért, hogy megfogják a eróziót. az próbálkoznak igazán, hogy a kutatóintézetnek a feladata is jó Hát ahogy én nálunk az akácot behozták, csak az akác valahogy jobban bele... I I I igen, igen, és hát ugyanaz a, a, a gond, hogy a nem, nem tudnak mindig dőlőre jutni, hogy akkor uh -huh. ez most jó-e? Tulajdonképpen a természetnek avagy nem jó, de minden esetre gazdasági szempontból biztos, hogy... Van de ahogy mondod, ez jellem, náluk egy nagyon éles kérdés, mert ha kevés a talaj... Igen. Ugye, gondolom ott a szél, meg a víz, meg mindent elmos, a hó, meg Hát esné. igen, meg ráadásul a bírkattartás van, ott nagy aprógi parasz és hát ugye uh -huh. ők le is legelik, meg ugye a patájukkal kikaparják, uh -huh. tehát ez is egy jelentős és faktor. Igen, igen és hát ezen kívül voltunk még az Izlandi Természettudományi Intézetben, meg egy funglaver nevű madárvédelmi szervezetnél, akinek tényleg civil szervezet, mint a SEEDS, illetve a Landvern nevű legnagyobb természetvédelmi szervezet, természet és környezetvédelmi szervezetnél. Mm -hmm. Hát valahogy ez a benyomás is alakult ki bennünk egyébként, hogy általában főleg elsősorban a környezetvédelmi problémáik vannak, tehát nem nem csináltunk ugye ezeket a két hét alatt valami mélyreható kutató munkát, de mindig az tűnt fel, hogy mindig ilyen környezetvédelmi problémák jönnek föl, nem bizonyos fajok, bizonyos élőhelyeknek a gondjai. Nem szemléleti problémát? A, a Fuglavernek is, vagy a Landvernek, ennek a nagy esernyőszervezetnek, ami több kisebb szervezetet foglal magában, annak is most az egyik legnagyobb projektje ez a Heart of Iceland nevű ízlandi belső felföldnek a védelme, amin hát tulajdonképpen egy ilyen autópálya jellegű, már ám autópálya, már az túlzás, mert nincsenek kint autópályák, de egy, esetre egy nagyobb aszfaltutat szeretnének áthúzni ezen, a, ezen az érintetlen kicsit kietlen természeti mm. területen, és, és hát ez egy ilyen klasszikus környezetvédelmi probléma, hogy így, vagy inkább ez már tájvédelmi mm. probléma, hogy pusztán azért, mert nem néz ki jól, nem odaillik, Emiatt két helyeket vethet fel ez az egész projekt. Uh -huh. Nem feltétlenül azt, hogy valamilyen fajnak az élőhelyét azonnal eltünteti, mint egy klasszikus természetvénő uh -huh. problémában. A, ugyanez a helyzet például az erőművek építésével. Igen, az egy, a. ez egy érdekes volt, amiről beszélgettünk a erőművi helyzet. Igen, Igen, nem, nem ilyen geotermikus... Erőműek vannak inkább? De csak a próbálják bővíteni, tehát ugye az energiaszektor az ott oda települne be, és tenne oda még több, mit tudom, alumínium feldolgozó üzemet, mert ugye olcsó volt energia. Tehát oda erre rátelepíteni, mi ott nem volt. Igen. Uh -huh. Igen, és itt, és itt nem is van olyan. Jól, igen. komoly uh -huh. problémák, mert ugye ez munkahelyteremtés uh -huh. szempontjából fontos, meg GDP növelő tényező, uh -huh. meg, uh -huh. meg ugye fejlődik, fejlődik, fejlődik minden, csak... Uh, csak milyen irányba és akkor itt is el, eléggé lakossági mm -hmm. uh, ellenmondások is vannak, mert egy jó részt támogatná ezt az irányt. Uh, ugyanakkor meg, meg az is egy érdekes probléma volt, amit elmítettek, hogy a lakosság tulajdonképpen sokkal drágában kapja azt a még mindig olcsó áramot, mint a feldolgozó ipar, mert az összes uh, ilyen ipari üzem, amit uh, az olcsó áramra telepítettek oda, azok olyan állami... Uh, licenseket kaptak, meg garanciákat mm -hmm. az elektromos áramra, olyan árat, ami, ami hát nagyon olcsó. Mm -hmm. És akkor itt a Landvernél fölmerült ez, hogy, hogy most tulajdonképpen jó-e az, hogyha ipari termelőket támogatják olcsó árammal, és erre bővítenek, és gyakorlatilag a ténylegesen érintetlen vadomba, ami ugye világon egyedülálló helyek közé tartozik, nagyon nagy terület van egybe érintetlenül, hogy, hogy ezt érdemes emiatt megtörni. Mm. És hogy hogy lehet bőle másképp profitálni tehát adott esetben, vagy hogy kell -e egyáltalán ebből profitálni? Mm. A, amikor hazajöttök, akkor a saját problémáitokat hogyan másképp látjátok? Tehát, hogy mondjam, kiugrik-e mondjuk itt most egy, egy másik hogy mondjam, országnak a, a problémáit jól el lehet írni, de amikor hazajössz, akkor... akkor Feltűnnik valami, hogy, hogy nálunk is uh, hol kéne hozzá a dolgokhoz? Uh, tehát ad-e új gondolatokat hozzá, hogy, hogy igen, nem elég csak azt csinálni. Hát, hát igen, nekünk az, az, az talán a legszembetűnőbb, hogy, hogy mi, mi egy mekkora uh, hatalmas lélekszámú ország vagyunk ahhoz képest. Tehát ott viszonylag uh -huh. egyszerű, tehát valószínűleg sokkal egyszerűbb kommunikálni, meg, meg sokkal hamarabb... Uh, Felszínre jön egy csomó dolog konkrétan, és nem, nem nincs időt ilyen hosszas lappangásra. A, amellett nekik ezek problémák, de szerintem a mi dimenziónkban, tehát ugye itt 10 millió ember hmm. van csak Magyarországon, ugye az ő, ő, ő szigetük jóval nagyobb Magyarországnál is vannak. Hát igen, meg az ipar is, is nagyobb, meg a maga a természet is sokkal ö, hát színesebb, ugye? Igen. Hát az mondjuk sokat meg, tőle, az négyes. Sokkal Más jellegű természeti értékeik vannak, de hát például a fajdiverzitásuk az... A, tehát sokkal nagyobb. kevesebb faj fordul elő, mind növényekből, emlősökből, madarakból. De azt jelenti, hogy ott a Ezek a társulások, tehát azok is. Viszonylag kevesebbek, nem a kevesebb igen, fajta, kevésbé változatosak. Igen, kevésbé változatos az élőhely. Mm -hmm. Tehát fajdiversitás szempontjából legalábbis egyetlen egy emlősfaj fordul egyetlen egy őshonos emlősfajuk van. Egyetlen például, egy... a, a sarkilóka az őshonos. Emlősük, hát olyan <gül> mennyi bőrös volt a Az ember is és később ment -e. oda, mint a sarkírók. <gül> a sarkírók egyedül. De hát a sarkírók is oda ment, mert. Valahonnan szóval oda kellett, hogy igen. menjen, mert mi csinálnak? Hát az, az, az, az, az aminek a csontjait már évezredek, vagy hát olyan Aha. csontokat találtak, akik évezredek óta volt, ott voltak. Jó, kívül jó, jó, életük volt a sarkírókáknak. 1800-as évek végén rénszarvasokat telepítettek be, meg persze vándorpatkányok, egerek bejutottak a szigetre, de alapvetően egy egyenlős fajta valami például összehasonlítva. Uh -huh. Tudom több mint tíz ragadozófajunkkal azért. Uh -huh. a, ami a környezetünknek az állapotát illeti, ti mennyire látjátok úgy, hogy ez... Hú, ha itt lassan be kell fejezzük, akkor nem kérdezem meg, jó? Meg akartam kérdezni, hogy nem kérdezem meg, mert akkor meg válaszolni? Tehát a pályázat címe <gül> természettelmi tréningek a zöld civil szektor önmegerősítésére, európai jó gyakorlatok alapján. Jó címe van, hosszú, de jó címe van. <gül> Tehát akkor a gyönybagoly a védelmi alapítványt kell keresni az interneten, én nekünk sajnos abba kell hagynunk, mert lejárt az időnk. Talán, Én... bocsánat, egy fontos üzenetet. Mondjad, vég, mondjad üzenetet nagy tapasztalat volt, hogy uh -huh. az szinte egyetlen egy ízlendi civil szervezet sem állami támogatásból van, és működik, hanem közösségi alapon, és fontos a, a, az embereknek az aktivitása. Ezt nagyon szeretném kiemelni. Nagyon ez elgondolkodtató a végszó. Yeah. Árvai Márton, pat és Orosz Márton volt ma vendégünk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük, és köszönjük, köszönjük, egy hét múlva a Ferencen lesz a műsor ismét.